Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa s-salam al-taslim al-kathira Allahum jalla wa ala fa al-ndraim wa tamperti indhim dha fa ala karkoim laf dhatat bikimata Allahut shafri muhammadin sallallahu alaihi wa s-salam bifaminiyati shokat dha tajzadat shindik nukun tura dhendin dhifun tak saibotah Ndru l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l më hadithet e radhës, të cazë i ka përmledhima Bukhari, në Bukhariu Rahimullah në livnë të ti e l-adab e l-mufrat. Andë jemi në kapituit që kanë të bëjnë me respekt në dhe pëndrëve, dhe regulat të slatë kanë të bëjnë me këtë raport të rëndësishëm dhe të ndishëm. Dhe gjitha këto që pëjmarim dhe kemi marë dhe rëndësishëm dhe pëndrëve, në lidhe me respekt në dhe pëndrëve, jep me kuptu fillemisht rëndësin e madhe që ka kjo temë në jetë në besimtarit dhe nanën të tëtër jep me kuptu edhe pasurin e kësoj feje sa është e pasur që ka përsham për një raport njëtë në kësoj bote mes njerëzve sa regula e sa ullëzime ka Para me më tash, për më nëtë ash nërëpërt më allahën gjellë uala sa ka regula e sa ka ullëdhime, e sa ka dispozita që regullojnë këtu raporte, që nuk kam bi këtu raporte asgjë. Bi raportit e robet me Zotën Gjëllevarë nuk ka raport. Gjitha raportet realisht fillojnë nga këtë raport. Nga raporti i robet me Allahën Gjëllevarë. Përndaj, raporti i radhës është raporti me me prendrit. Dhe këtë ki marrë regullat ndryshme pavarësisht pastaj gjendis fetarët e tyre, pavarësisht në më thonë situatëve të saktuarë e kështu më ratë. Ndë kemi artë e kapitët që flasin për dënimin që dohet pas kujdes një lihu besimtari nga mësë respekti i prindërëve, nga se gjdo mëkat s'jelë si dënim. Dhe këtu bëhet fjërë për një mëkat të madhë, nga se kemi marë hadithë që flasin edhe për Uh, dhe si divesh duke ku përmen, se është nga mëkatë mëlla, ku ka përmen pegamberi e Zalasarëm, se është mëkatë i madhë, në mos respekt në daj prindërve. Dhe në që është mëkatë, dhe është nga më mëkatë mëlla, atërpa dushimëse, njëri ju ka mundësi që të preket nga dënimi edhe në këtë botë, para botës jetër. Epse në këtë dunja, në raport në botën dhe të nuk mund të qohet denim, nga se denimi miret pas gjykimit, e gjykimit është në botën të të të tërë, mi për një lejtë denimi, ndodhen këndu njo. A ne Bukhariu vazhdan duke nëmsuar që timit të kujdes shumë, dhe truhemi, dhe vazhdan me kapitullin duke thënë, kapitullin që fëllet për lutjen e prenderve, lutja e prenderve, lutje për ndërvarësi, lutje veçantë e posaçme. Ve për kët thotë na transmetim nga Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anu se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Thalathu da'awatil mustajabat." Tri lutje janë mustajabat, janë për djegura. Allahu jallahu alahu ka tre lutje nuk i ktham. Do janë janta përgjigjura dhe nuk ka dyshëm në këtë. La shekjefi hinne. Nuk ka dyshëm në këtë përgjigje. Cëtë në këto tri lutje? Da'u atull madhullum. Lutja e ati që i është bërë e padrejt. Një njërë që i ka më vëzullum, i është bërë e padrejt, e këj që në durët ka Allah bëndua. u bëndua. Ruhën i përkështë doaja. Da'u atull musafir, doaja udhëtarit, edhe da'watul validi ala walidi. Me këta do të thonim ka ardh doja prindet të valit babas kryesisht apo më s'përshim në përgjysë prindet kundër fëmijës të tij. Këtë atë lutje do më von ka thon Peygamberi sallallahu alejhi wasallam jente përgjigjura. Çka nuk kupton kjo? Për mëstarse e ka qepit Buhariu rahimullah nuk e ka përmend në titull, sa bëtë fjartë për duan që ka të bëj për fëmijun, apo për duan që ka të bëj kunder fëmijot. Nga se përini mund të bënduan nga njere, nga mlefin, nga nga, nga, nga kesa, mund të bënduat dhe kunder fëmijot vëtë allon në rritë. Nga dhe gjojmë lutje që njerët bëjnë kunder fëmijot tjene. Në nëjë, Bukhariur, e më la kërdo me përgjësu, jo vetë më duaja kunder, për duaja p pranohet edhe më shpejt, nga së është doa për qështet mira. Mirë, pa, në përrizi doaja e prindet, në qëfar dëlloj për mbajtja, në qëfar dëlloj kontekst është, Allah i përgjithë. Përshka kësë është sitatë ndishme. Përdojmështë, këtu kemi tri sitata. Situata e parë është, kër njëri u të bëtë pa drejtë. Një njëri kam buzullëm, jë kanë cenu një drejtë, jë kanë uzurpunë një pronë, kanë shpifë për të, e kanë dëmtu në formën ndryshme, edhe ajë nuk gjenë rrugdalje, nuk e gjenë mundësin me e këthy këtë të drejtë qita konë, me e lërgun këtë pëtërrisi, përvecë se me ingritë durët ka qilli, e mëllitë Allah në azushem. Kësa i doajë Allah azhel nuk, nuk, nuk, nuk e këthen. Kësa i doajë Allah i përriqët. Mëndi ka arë n Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka dua mbetet në qill derisa Allahu të përgjigjet, nuk bjen tok pa u përgjigjur. Si kurse ka thonë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i thëksoja duaja, do të përgjigjem ola ubadahin. Çoftë pas një kohë, Allahu e din kur përgjigjet. Me lutinë e tij e me dresinë e tij. Mirë, por kjo dua zakonisht nuk mbetet pa pa përgjigje. Apo s'kuptas. Ati çbozrum Allah na ruit. Nuk ka mës tia dhe pengjesa, thim, me salaho që lehoala, pëngjesa, në kuptim të duas. Aje që këtë në thimë, qëka është përbashkëta me së të në treve? A ti që është bëhe padrejt, udhëtari dhe prindi, qëka kanë përbashkët? Që janë përmbindë këtë hadith. Përbashkët kanë të ndërrua, lëzër, gjendin e zemrës e tyune. Nën këta luten me shumë, me, me shumë, Domthon për kushtim me shumë ngushtrim. Këtë lutim më shumë domthon për uljen e Allahut dhe Aula. Allah, vale. Ai ti është bëja padrejt normal. Ai është i thyrr, ai është i gjinzuar, ai nuk ka rrugë dalë pas Allahut dhe Aula, vale, por e doja ti është më fokus te posaçëm, më për uljet posaçme. Ai që në them është larg familjes të ti. Nuk ti ke buzotheri të caktuara i permalluar për familjen e ti. Ai ka zemër në thyrr nuk kozmetin me ndje mallsi ose ose për shkak të mund të vuajë dhonjë kur është në rati shkujdes r bon do apo si ka me ata doja se është i fokusuar ai që është në në them është më i fokusuar është përullir, më i përulur kozmetyr edhe primin gjithashtap Prandaj të përbashkët ta trekan gjend në zemrën syre që jave kuptuese gjendja e zemrës është ajo që realisht përcakton sa ado prie Allahu azze veulla apo jo kuaj faktor tjerë po dyshim Mir po ne sencs është gjendja e sencësht, zemrës serioze. Domthon, a është i thyer për Allahut, a është i përulur karshi Allahut, a është i vëmendshëm në lutjen e tij e kësaj merrëta. Vë treta që ka thonë pejgamberi son, këtë ditë do ja prindet. Prandaj kjo është ajo që e ka shty Bukharion me e përdor këtë ditë në këtë kapitull. Nëse prindi bën dua për thimitin e tij, Padojim se kjo është ngadua më të udzu, është eshuru, indihmu, gjendin, e preferuara. Qallahu xhela ole me udhzu, që Allah azhjet përshëndet, se është smuth më e shëruar. Qallahu më ndihmu, Allahu azhjet më japë mësu jandin. Apo çka do thot? Është ngadua më e preferuara. Nga sdel nga zemra sinqert, pa rol ndosë tikush, në lut me lut, lut sinqerisht. Dhe me parulet flos sikur të lutet prindi për fëmijën e tij. Madje lutet kur fare, edhe kur fëmiu nuk e di në fjalë. Dhe pa i thonë Njerëzo po shajmë zakonisht ju më thon, po do. Ose po shaj kom ni siklet, e kam nevojë për, për mpun, ba, një përgjigje po pras për punë, bëni do. Ju do të më thoni nëse nuk e din hodhet e tua. A më prindi bon do pa i thon heq. Zakonisht. Edhe nëse thon nuk e din çfarë vlem kush e pa, ai bon do. Gjithmonë të kon do aftë. Prandaj është është gjëje posaçme. Por vallë në rujt, mund të më koncëni me kon situata, edhe ndoshta ë të një lloj kushtimisht në garkese, në nërvozë edhe me u lutë këndër fëmijë nësë të tjefën. E për këtë nga ka parëtis për i kamberi së asëm që me pasë kujtës, që njeriu me pasë kujtës në formulem se kamënë si që me e qëllu kohën e përgjyqës, edhe pas taj ajo doa me u përgjyqë edhe me pasë shërë fëmijë të tjefën. O dhe fëmijë me kuni kujtës shumë, nga se kamën si një lutje e, e, e prinë të ti, me qend pesha kryesore per suksesin e jetesave se e pa allah xhella allah suksesin as beraçat s'ka hairafë muno atë muno atë po ne doa dikun qe ka ashta qe to ne ka nam pa teqesisht nona tia babait se e ka plas dikun nuk shaq nuk shaq haira tun allah na lutë. Ne pos ku dhas. Dëkor për dënimeve për mosrespekt. Për dënime për për mosrespekt. Ne si shaqo për kat pohariu rena ka sil pastaj tasme timin e radhas të sakt ku ëh uh, është hadithi gjithashtu i ebu horeris radhiallahu ta'ala anhu i cili thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë do të jeni këta hadith me vëmendje është hadith pak i gjatë është një rrëfim i rëndësishëm por shumë domethënës ebu horeri thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë Nuk ka ndodh me full fmiju në djep përvece në tri raste. Ka thonë përgambir Nisa Sallem, fmiju në djep nuk fletë, normal. Që i lindur, nuk fletë, nuk fletë, që të më vonë. Ama ka ndodh në histori që në tri raste me full fmiju në djep. Me full fmiju i pas al indur. Kushe në këtë të të raste? Rast i parë, Isa Alehi Sallam. Po, si ka lindë, nënë ati e ka pru të kë popli, i dhe dhe dhe i ka thonë poplëve të e kanë akuzu mërjemen në ndërë, dhe ka qenjë njësë ligë, e kanë lig. kan akuzu, i ka thonë, më kane e bu kimra e sëuin, o më kane të umë më ki bëgija, bë bëjtë së kumë, bër i cukum, kesh asë nënën se ke pas të u dhe të këshia, ku dole të ti, a në edhim që shë e ka linët, dhe që shë realishtë kanë betë shtë të dzanë mërjeme me, i sa në në lesëm Allahu Jalla që krihu A i krenë qërëzëna? Ka krihu pa pa ve panon, ademi në në nëshësha Ka krihu Ka krihu Dhe me thonë Hawan Nga brini ademi E kanë zirë nga brini ademi të Hawan Ka qenë ademi e nëshënë filajton Kër është që e ka pa Grunë para vetë E kanë zirë allah për vetës tija Krijanë Allahu Jalla me babë me në nënë E krijanë Allahu Tebarikot A'la Pa-babe me nona, që është, këtë opësën ka ndodhe? Edhe pa-babe pa nona, edhe veç kuptim, ma veç, mash një ka qilë, ka dojnë femëna, pas e ka pas veç, femën e ka dojnë mash, kulej, gjitha kombinimet, me të regu Allah qërt, që është, i gjithë fëqeshe ma përë. Kër e ka pru, ka honë, qëka ke buë kësut? A e që ka honë? Te esharat i lehi. Ka honë me gjesh kaj, që kjo është ashtë. Ka honë, kefën u kelli Qysh me full me dikon që është në djep, sabi, i pasalit, qysh me full me ta? Ka full i Isës me kohën, Inmi Abdullah, unë një mërëbja Allahot, jënë me të ta. Atani al-kitabë, u gja'alën në njëbija, më kapë Allah liberën, do në njënë pegamberi Allahot këmë me kohën. Ka full i dhe Allah i pasalitën, Isa a. Ja dhe ka full i dyti, e ka qëtë pegamberi shumë sahibu Gjurejqi. Sahibu Gjurejqi, Gjurejqi, ka qenë njëri devat shumë t e ka fol fmeju para Gjurejgjit të vërë. Qika është rëfimi i Gjurejgjit të nërrufëz të rëpër. Gjurejgjit... Se kësa kanë hadith, ta të pegambiri, Nisallem, «Të inë Gjurejgjën ka në regjulën rahibën fisa u maatin lëhu» Gjurejgjit konë njërë i devat shumë. I devat shumë, i cilë është në mbëllë, në faljtorë në ti, e ka adhruë Allah në gjëllë lëhu. Thuhët në trasmet dhe ben Israil. Se Juriçi ka qen tregtar i madh. Ka bukur te kti. I qun u lodh, ka fitu mjaft, u lodh, ka ke ditam shkoi ne perudhime fiton. E ka ndaturi kasollt vogël, edhe skadal mu korpë aty. Vëçi banata ka bu. I banata. E ka pas veshinon. Bon skapas as. Qenun kurkaze ka pas, pas idiot. Edhe ai skapas as, babra kurka. Nun ne ka pas. As kujdes por donon edhe kanajt në faltor në ti, në kasolln e vogël. Skadal Më çfarë do të kam ofrë? Dhe peqamzo thot wa kana ra'ibaqarin ya'u ja ila asfali sawmatihi. Ka qenë një bari i lopv, i cili oni karu lop ditën, kur ka quanatën ka flajt ndër kasoltin. Nuk ka kër kër pas në shoqën pak manalt, e ka flajt ndër kasoltin bari i ofrë. Në bari i lopv ata edhe ka qenë një grua e pandershme në të fshat, e cila rrallisht ka përzi punë me këtë barionë, ka qenë një grua e pandershme që ka përzi punë me këtë barionë, unë dyta, Allah unë arrujt, dhe në ditë pëtë ditëve, vjen nona e gjuregjit edhe e thretë gjuregjin, o gjuregj, o birë jam, o birë jam, aj namaz, aj ka qenë namaz, edhe tani ka fillu dilemat me gjuregjin, ka unë, o zotë, namaz jam, A dona, o zot na mozen, dona kamish, a me prish na mozen, e miu pariz nonos. A me barun na mozen, e madhiu porgij, dona ka posuoi perto fort. E ka diu, no giurei, ho giurei ja si ka prish. A ia ka dicem rana. Sai su dal per dhit. Edhe pse si ka porgij nonos e ka pas neue, pse kunej smu porgijet? Nonna ka boni dua kundrtina fam. Ka thon mo sta mort Allahu spirtin. Shikon fer dua ka po. Mos ta mort Allahu shpirtin pa pa syt e tuf tur gruus liga von. Mos ka ajo rumlana. Ne dim me pa ni gruut lig o kon na dvakt. Jo me ne projesha. O kon dim e ka von denoft Allahu qe smu ke perdimu e e trof me, me me me pa fturn e gruus liga von. Çka ndotn vazo edhe ka pasë këtë dilemë dhe vazhdojme namazë, nuk përgjithë tënë. Ka pasë që po vazhdojme namazë, pas taj përgjithë nëpër. Kër ka bu do në ati kësut, atëherë kanë fillu një sëprova. Nënë ati është largu, me masë që ka bu do, dhe aje gruja do në kam betë shtot zane me këtë bariunët. Edhe Në fund të është problem, e kënë këtë fmi, kështë më radhë, ka pasë në të faktë, edhe, edhe, edhe, kanë nërmorë masa, ka pasë denime, me shpallet pegamert të sekohë, nëse dikush i ashtë martesore ka pasë, më në mardhënje të saktuar e kështë më radhë. Dhe ajo gru, nën e merë atë fmi këtë lindë, shkën të kë mrejci atë i veni, edhe thotë, këtë fmi e këmë me Gjuregjin, shpif, të k gjërejgjën e më. Atëherë, mrejti nuk verifikan shumë, fatkecështë, që duhet me verifiku me vetë, me këqyrë, nësë verifikanë. Po ata, që që kanë posë besim gjërejgjën, që që ku një mirë, që që kërë ka një këtë lajmë, jënë thukja që, që i kështë bërëna i ka në besu, në këptëm na, kanë i badatë për banë, të ashkipun, edhe nga mlefi që i kapluhën, i ardzojnë kas që adit, ndur, të kohë në ditë ja lidhjë në durë, të krytë edhe qashtu të grejshak e qojnë të mbretjë. Kër e qojnë të mbretjë të, të ndëllëzër, atëherë mbretjë të me thonë i thëtë gjorejgjët a dinë qëfar për po të tëndën kërgru? A që jo nuk këti që, që ka, a se këti që ka për fjallë? A që kur është ka ditë? A edhin që ka po përtenën kjo gru, ka dhënë jo. Pastaj, ka thonë Mbreti, kjo po përtenën se që kifë mi është, jo t'jefërën. Gjyrejgju ka këthuj, ka thonë, a ti po përtenën, dhe me thonë, dhe një një bon, një bënë. Folin me atë gru në hujë, e panë fëtyrë, që kjo kona e doaj e në në nësë. Se më së të marrë rëshpimin, pa, pa fol më një gru të ligë, e pa e këshim fëtyrë, e s'ka përshare. A Pas taj ka thonë, ejnë e hadës sahirë, ku është ki fëmi, ku është fëmi, ku është që është më prehë në cajnë. Ju ka fru Gjurëgji ka thonë, men e bukë, ku në ki babë, fëmi ju ka folë. Kë është, e s'pjegujem, ka për i ndodhë. Kerametë të vljatë njështë e debatë shumë, Allah ju mundësojnë me ndodhë. Gjera që nuk janë të zakash me ndodhën me përkrahni dashën ti, me përkrahni devatës shumë, ndodin qërenë të këtu më avnë. Edhe fëmijë thët, të thëtë, babë e kam, bariun. A, këfële fëmijë të ashtangën, e kuptojnë që ka qenë shpifja. Edhe mreti të thëtë Gjuregjit, pa po të ndërtojmë një kasodhë për dukatit dhe zduh për dukat. Për ar për argjin dhe zduh. Et çka me dhukon? Kthema ju kuon vetë çarsot me kashte me baltë çu çartu kthema në Lëmirat. Edhe shkon drejtë që vazhdon, domthon, adorimin e, e ti japën. Edhe i tretë që shkon hadith, pastë më të tym të çetër ka ar, se një grua pa synën e saj duke i dhonxhi. Kur ka duke i dhonxhi ka njëri kalors. Domthon, njëri zotnji azgon që thon, "Nkali hipën." E dha ka thon, "O Zot, ma bë fmisëçi kë." Ndosakadita po, e, si e, e ka po, asakadi çonjer është ai veç, ka thon, o zot ma bë djalin si çikë. E ka thot pejgamberi sa e ka ik fmiu gojë nga xhirinonos ka o zot mos u bësi çikë. Tam. Pastaj ka një shkret, i riton i rëndam tu kalu, ka o zot mos u bë djalin çshtap. Ka dhona djalin, pastaj ka fol prap ka o zot bëm si çikë. Se i parë ku mendim modo ku arrogant o ku ne kaç e ka kaç për dor pozicion në pushtet, në pasurinë A ndajojë sikado nuk bota ç'është? Me namësuze çu rdmkon. Jo në aspekt jashtë të jashtëm i njerimit, ëh, domthon me me xhyku, po me xhyk pa kësila punë, se komo veshë të mira, duket mirë, por arti kërc, komo ti kushtojash sekon, po më në xa, mirë, nuk duket mirë, ma më, më ku njëri dehas, ku njëri mirë, këta janë të cilë kan fol në në dije. Hadithi on që, në më tepër përmbyllëm është pjesa e gjuregjit. Rafimi i gjuregjit në roze ka shumë dobi ka që ka më s'pjegun të shumë, për. po, një përmenë disa dëbi shkurëtimi shtëmë. E para, e kuptum, e para është se ka bo doa dhe që ka doa më për shemba, që që ka bo doa. Në manë të në vëllëtër, në kohërat, e, kërë në kohërat e marë, kohërat, kohërat, kohërat që të pobët e marë, kërë kërë kërë në dënja, një përë, gratë, gratë e pandeshme i un kont një orë në radh, një ato i konça ja, gati i kundërtueshme, një kont përlën konsana ditë. Ama sot u hub fija për Allahu na ruaj tëvë. U hub fija. Tash asëm ndiku të prand mos ta marrësh më pa pa në një dashë zotëti zotë ruajt, o bofë sot del çon televizorin çka shfaqet. Hen internet çka shfaqet, delso çka shfaqet. Ani zmrujt. Sa do, asni falloj, asni falloj ëë dënimin kushtimisht po më thojë se një falë dënimi që a den me këshuj gjithkujt apo po ndihemi rushi kemi timas mëshoj gjithkujt kënaqë. Nëse me këshuj gjithkën e me këshuj gjithkën doon në kohë nuk ka vetë punë a bën as ban por tani falë dënimit. Pse? Sa vjen se mëshul Kur'an, sa më këshuj të, mira, ftyur, të mjënse, se që sa më këshuj të punë mirë në të ardhmen pritni me këshuj sama po Kërë të këshyri me njëri me madhen gjimë, me dëshënjë, me, me, me dëshënjë, a madhë me ditë njerë i ku me lëshu syjtë, ku me këshyra. Dhe i shriko qëfar doaj e ka bonon atë. Se, esenës e kohënë morali, i mërrujtë, që kejimin atë. Tëtëra pidobyjë që marënë të ndërëzër është, se... Gjoregji nuk i është përgjigjë në nësë kënurë e kathirë. Mire. Me regula, a ka bo mirë Gjore Njerëz do ku fal tash do dikush mirë tash unë çmja bó. Bon. Ne sjëm të ufalim thirr në onauta. Me pesh namazën. Ma sport në, në kuptutë të vëse kjo është ky rast ka të bëj me njëri që ka qenë nga popujt e mahershëm. Jo më me... në ka qenë nga Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ka mundsi ka pas për ta rregullat më të veçanta, që ato rregullat tash nuk vlen për ne, por janë ka rregullat tjera ku që nga nuk mune bo krasime që ka ndodhë me ta njëtë më boksët. Nga të në qytë që athot pejgamberi sallallahu a sallam. Andaj, djetarët thujnë se në konë e gjuregjit, kuër të thretë nona, regullu konë më përgjithi. Je namaz e namazin. Pandaj, aj me regullat fes t'yne është dashme e prish namazin më përgjish. e më përgjithi. E pësës është përgjithi? Që s'ka ditë. A përshe? A përshe? Këtë mund dhja, mund më ku një devatë shëmë, i devat sinqerë, i, sin i badeqië, për s'ka ilmë, nuk ka dhja. Kjo fejë nuk është me devatë shmëri, nuk kuptim falët e në gjina nuk, është me dhja. Mund më ku njëri përshma mund më ku një devatë shëmë, mund më ku në haqju, ku në sëherë, në gjina një ditë po një ditë kjo, shumë i devatë shëmë. Amë, është dhe mund që të dinë, nuk më që me që të duhet me vetë. Feja, mës qaja për shemb e më i mëdeso pun me me menën e tij thot kur të kish ulall nona po Allahu për para a pse ças udhashu me po në ku ndërta sikur të kemi marrë për shemb të citata aty që e kalon pran Tukait e ushtote peqamës të pe ktheu kujt ja kish marrën banja që peqamës më ktheni në një në një, një pej jihad i thash shkopat gjat me për të thon kujt ja kish marrën banja thëjo çështot sa kë punësh me ruf mua pa. Andaj, të vazhdoj, shumë e rëndësishme që njerëzit me i përcaktu, me i përcaktu gjërat, qëndrimet, reagimet e tyre, përputhen me dijen. Jo përputhen me krasim çunë këtu thotë, këtu ka gabuksot, e ke bën kështu, ka tani, ka tani, ka tani. Kto sa nuk shkon ti me sinxiorin kështu shpukëntë. Në kromatematik 22 punë katër apo. Ka rregull, ka, dispoze, ka parashitje, ka situata, ka gjëra të cila radhë punon, punon me të habit, rezultatet pastaj të studimit të disë të analizët. A që e qe, kjo konë? Si aj njëtë? Aj që kanë hadith për engarësam që një një i ka vra, 99 veti i ka vra, 99 veti kavra, i ka vra. I ka ra me nga nga nga në banë, vraj, vraj, vraj, vraj. A për duhu përndu? E ma kanë nësë dija banë? A mojë më përnduene? A tënë këtë milet e këmbrane? E i thoi më kanë në vetën e kamë. Shka të filoni? Ajë i filoni si gjuregji. I badëci sa dush, vetë në shpikën e të bujbadit, ama dija s'ka pasën natën. S'ka pas ilm, s'ka pas dyturi. E ushkuika, panogje devashum i cin nuk ka dije sa duhet. Me shkum i thonë kurohet me thoni, në të njerëz. Të do as piktuit më dhe. Thon, komrad, pëdan, pëndu, të, e ushkuika hom i kurohet natën e njerëz. Ani çapo dan? Dono për du, çfarë pendimit të? S'kapet në për ty. Sa i këçil me emocionet e vetot. Kurohet natën nuk di. Dia tho dryshe. Dhe së të të shë të përë. Dhe e promospa që të uve, po e të i përëraj. I bërë në qënë. E ka, ka, ka pësu për shka të mirënëzës, se me pa didë. E, kër e ka vetë njërë në dishëm, apet e ka brejë, duhet me posë në zidë. E ka shkutin i dishëm të një. I ka unë i këmërë në që njerëzë. E dhe atë dhe vaqë më në e këmërë. A kelli minë të uve. A kam pëndimë. Dhe më pë etas njërë seshë me aqëm i disham se Koskoj Todos weigh me about Do tao në koshmunit të mundet po, me ta mshil duket, net ulbet në të matur qelli kalu qel. Orson më dh 그런 pero dijo vichet qel en e se rrëng, workshe chez vous, eterantes et alivier n'agrable n'ha problemovait gjere chi se keb mundo peut asaken jotain 차 reg precision, eto haak bet mes boniks, eto non p nuestras përc since disex Tenemos aleput she kindes is completely different Model concilië tesal plus men de je pense deliveringes conLED de tja после mor Kontra Allah thot, "Vëla të bëtlu veprat e juaj." Mos e prishni punën e juaf. On ju shohim lemoza detajet, asnjëri fillon një punë, nuk ka më me prishja atë. Në esencë, sigurisht po bëjmë namazë, në vend të kurfarz. Kurfarzi nuk prishet poshtë por është shumë të veçantë specifikë. Për shembull, unë kam rrezikjet e dikush, unë kam një fëmijë më radh, më më, më si durën zjerë, ne shtu lejot, ne bule vizitë saktor më shpëtu. Në sotnafile sunat përshëndet, po ka më shumë ka më shumë tolerencë po prapse prap nuk bën më prish përgjigjën. Për. Andaj kur diskutime dietore do për të kurë prish po flas përzisë te ana në kushtet e jurejave. Por domodhe jurejja skadit dhe ka kushtu kemë me çka e ka kushtuar. Mir po të ndër. Kto i din më pushu rregulla që fetarisht uet domon feku i prioriteteve. Po ti e namaz nëna po tir çka është po primare do të më suni 2 ditë çka po po kjo rregull po dim kjo është mirë po çdo vjen para jonës zën para teatros ne Një keniçi për zime sune që sunjet, gjitha që është durës 34 që durës para dyt e shtill renditen do ta pas dië që rendit te ku ne prioriteteve edhe plus asoj me gjithatë gjitha që, që gjoji gjitha kapo kapem është vërtet mirë po kosa ka shto se harohem të përmend korekan korekan akuzo kavon lemë di fol durëqata dy, i ka fol durëqata namaz tani kam kush sa biaftë këtë 14 që thot i ka fol durëqata do më kush e ka shtu prapse prap ibadete a dini kur të ditën për Allah te barqota la në Allah bëhet ka bindje Allah usil dhe këso i thon në djunë nefs karamete karamat karamat nuk është mujiza mujiza është diçka yersa që duhet vetëm pejgambert në njëri del për të thënë unë jam pejgamber Allahu Azza wa Jall ja shohçran për pretendimin e tij, për më kuon e vërtetuar me mugjize. Që sune bon kurkushat po. Ka ramet ti gjithashtu veprat, domthonjë tërza ka qoshma, mirë po Allah si ti, ti, shum, i sela Allahu si për krahje mikut i dashamir i tij, njerëz të devotshëm, njerëz besimtar. Po mund të ketë dallë njerëz që nuk ka shumë i devotshëm, po Allahu Jellal ualla për me ndihmua me sil drejtin e iman Allahu ngforta se, dashat nuk kanë të zakoshma. Dullen do sanu kan dorëm. Po Merri ozot aran u kontru mot vit në dinë. Esari jeni komandant i tij që ka qenë në Irak, më me njoftoi Merri u kontruftu në betej. Para me kë në dinë këy në Irak. Edhe kanë qenë të rrezikuar nga një kutër me armikun. Mas në kutër. Edhe Merri t'i ka mësua lë me paçë apo në Irak. Allah ja muncën. E ka on yasari et el jebel el jebel. Ponossaria Kodron, ata njerëskon, ponossaria çfar kodr, çot jet. E ka nis seri at japton, e ka kthy vetë e ka shtu ushtrim se kanë paç armikun e maskos kodron. Po mirë, ardhi Allah në këtu duhet në këtu karameton. Amakonish i keç për dorën, prezantojnë. Do bëjmë hilë mashtime apo. Për mi, mi nxirin kafe Allah, na po flasëm për njerë të devotshëm, njerë që digë rrugun e Allahut, pasojnë Kur'anin, Sunetin e pejgamberit e Azam. Ta po. Apo jo sil kerametin me gatou që un edhe pa u fal, ço ça bëj? Jo, pa namaz, s'ka kerameta. Ekstremal. E Allah i ka ndivur. Sheqallahu xhallahu do bën zi dhe ka se mëna. Kush që smenun që fol këthe mjevën. Apo. Ati që bëhet e pa drejt, ati që bën zalom, ja sil Allah rugdonet ka se mëna e çaf. Ma di me diçka që është pazakontshme, me diçka që është jo rëndom. Allah e ban apo. Mban si është një me kush i lidhur me Allahun edhe në Allah në më më më bështetë, edhe vetëm për Allah me kërku në dihme, Allah i bënë zhide e isha Allah. Andaj, zulumi nuk lërgohet me hile, e asë me zulum, për lërgohet me dhe voçmëri, për kushtim, drejtsi, këtim të kalla dhe më bështetën të Allah. Në këtoj nësot dobi që dalim nga kjo nësë, pëndaj, Gjuregji, është sidë në këtë kapëtin, si argument praktik se, kur prindi lutët, Edhe edhe edhe edhe në kuptim negativ mund mund të marr për gjë, është thosur për kuptim pozitiv. Pa e këshilla për pëndurse të tinë ku dëshëm ta ruajën gjuhën. Edhe se fëmiut nervozon, edna se fëmiu mund me ta plaas fort, thuaj Allahu të, të, të zot. Ja çikash. Allahu të zot. Allahu dojmën, ani elhamdulillah, mamir. Sa sa më, më bë do kundër ti zot Darusë, më bë më godit tani. Ka prëngje lut kundër fëmijve, sot kanë për ditë që ka bë mirë po ka mundëzit kështë punë nuk këthejnë. Në koni kujdeshëm, njerë në gjunë të ti e në siltë të ti nga se mund të bëhen veprime që ndoqështë të jenë të pari parushme. Allah unë arruajtë nga fatkecit, nga liksit, nga padrecit, e nga punët e pamoralshme, nga njerëse ligë, arruajt, nga njerëse këshi, në mundëzotë Allah që timi drejtë, të temi drejt, ata që luftojnë padrecit e dhe largujnë padrecinë, ku doko uftë aja, në mënyrën si kur së nga kam su Allah i shpëblef të ndërof të për Rëmanjën, për Sabrën, për sot kaqë që të kolë me pasri, inshë Allah, në taqim në radhës. U sallallam ala Muhammadu, ala a'lihi, u sallam ala sallam, dhështimën këtër.